A Asociación Sociocultural Moíño do Vento, transmitindo-se o programa Unha tarde no muiño Dende Radio Filispín 93.9 Radio Filispín A Radio Libre Comunitaria Da Terra de Trasancos Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes de los montes montes Montessori. Si dicen que del collero tome la joya mejor, tomo un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Yo he visto al águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede, divido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Me Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calle y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante antes que el luz es carbón. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto y que no hay fruta en la tierra como la del Campo Santo. Callo y entiendo y me quito la pompa del rimador cuelgo de un árbol marchito mi muceta de doctor. Gracias a esta introducción, a esta editorial referida aos poemas de José Julián Martí, poeta, xornalista, diplomático político, héroe da independencia cubana Boa tarde, compañeros de mesa de Tertulia Boa tarde, Rafa Rodríguez Boa tarde, César Vita e eh, Pepa Boa tarde, Manel, Manel Grandal Boa tarde, Xaquín, Xaquín Rons. Ola, ola, que tal? Boa tarde, Gustavo, Gustavo Ramírez. Bueno, bien estamos bien. aquí hoxe outra vez, xente eh, conocida, a que temos que agradecer sempre que veñades por aquí para debatir temas como este tema que non debate ninguén. Entón, este tema monográfico que titulábamos Cuba a dignidade de un povo na loita antiimperialista. Non sei se estádes de acordo con este tema, con este, con este lema, Cuba a dignidade dun pobo na loita antiimperialista si sí. <ríe> si sí. si, sí, si, sí, e que ademais forma parte da historia de Cuba a presencia internacional en apoio dos movimentos de liberación foi sempre unha constante do régimen cubano dende a de revolución ben eh, eso, cando un fai unha cousa hai que plantexarse na rádio no que sexa, por que se fai o debate por que se fai este debate Primeiro por o efeito en sí si, o gravísimo feito do bloqueo a un país soberano para sometelo e sometelo, como estamos falando a privilexios imperialistas e segundo para falar do que ninguén ou casi ninguén fala están bloqueando o país están asfixiando e parece que non é importante está relegado a un segundo plano ou cando se fala falase De un xeito semelhante ao que falou a Televisión de Galicia. Recollido do diario nos no programa Latitude Galega, dicir así. Latitude Galega, un programa producido pola pola por, la, por uh, Región Televisión para TVG, en salza a época colonial de Cuba. En salza boa parte do século 20, caracterizado polas ditaduras de Machado e de Batista que non xiquera as cita. A vez, culpa da situación económica que vive a Illa a seis décadas de dictadura comunista. En alusión bueno, a situación actual. Continúa desenvolvéndonos, se si queredes ler, está no noso 5, 2, 2, 26. Pero isto indica a visión parcial ou algo tan perigoso como as visións parciais que eso que vulgarmente se chama ningún leo, parece que a noticia non interesa entón Cuba bloqueada Cuba no esquecimento tamén quería, queríamos desde o equipo de redacción de unha tarde no moño, queríamos salientar o feito da solidaridade eh, que o povo galego estuvo con Cuba, e a inversa, a, a, a imensa solidaridade co pobo cubano tuvo con mundo inteiro Médicos, eh, profesores, eh, científicos, estuveron ali onde se chamou para ir votar unha má. Ainda agora están moitos médicos cubanos polo mundo entero. Bueno, eh, se vos parece empezamos o este debate que podedes facelo a maneira que vos queirades falando históricamente de Cuba Celia achéganos un poquinho a historia de Cuba Ben, eh, se comenzamos na Cuba colonial que foi unha peza eh, fundamental e de longa duración dentro do chamado Imperio Español no? que estivo caracterizada Eh, ademais de por unha economía baseada na agricultura de plantación por unha tensa loita pola independencia dende o último tercio do século XIX e eh, os puntos clave desa etapa colonial eh, foi a importancia estratégica eh, porque eh, debido á súa ubicación habana converteuse nun centro logístico clave para a flota das indias Unha economía de plantación e a esclavitude, a partir do século 18, especialmente eh, no 19, Cuba eh, pasou a ser un dos maiores exportadores de azúcre, caf, café e tabaco do mundo, pero estaba sustentado toda esa exportación da man de obra esclava eh, africana con ause masivo de, de importación entre 1835 e 1864. E logo, eh, tamén, como dentro desta etapa colonial, o que se chamou a sempre viva de España, non? a diferencia de outras colonias latinoamericanas que se independizaron a principios do século XIX, eh, Cuba permaneceu eh, máis tempo, convertindose na colonia máis valiosa da, de, da España apodada a sempre viva. Non? Pero esa etapa, eh, todas estas etapas estiveron caracterizadas polas loitas pola independencia. Eh, destacamos a Guerra dos Dezanos, de 1868 ao 78, Guerra Chiquita, de 79 ao 80, e a Guerra de Independencia organizada pol, por José Martí, que foi a fase final. No? Chegou así ao fin do colonialismo, cando o conflito eh, pasou a ser máis intenso coa intervención dos Estados Unidos eh, tra a explosión do Maine, resultando a derrota española e a asinatura do Tratado de París, dando fin a catro eh, séculos de dominio colonial español en Cuba. e A abolición definitiva da escravitude en Cuba tivo lugar en 1876, pouco antes de do fin da soberanía española. Eh, a Guerra de, de Liberación que falábamos de José Martí, coñecida como a Guerra Necesaria, o Guerra de 1995, eh, foi un conflito eh, que comenzou o 24 de febreiro de 1895 para lograr a independencia de, de Cuba, ¿no? frente ao dominio español. Os aspectos clave de, de José Martí Nesa guerra, el falaba de guerra necesaria, Martí denominou-na así porque eh, consideraba imprescindible non só para liberar a Cuba e a Porto Rico senón tamén para frenar o expansionismo dos Estados Unidos sobre América Latina Organizador e unificador, tras a tregua fecunda Martí eh, logrou cohesionar as figuras militares máximas de Máximo Gómez e Antonio Maceo, superando desuniones previas O Partido Revolucionario Cubano, baso a súa dirección, recaudou fondos, mercou armas e organizou as expedicións para reiniciar a loita e a caída en combate. Non? A pesar de non ser un militar de carreira, Martí se incorporou a loita armada e faleceu o 19 de maio de 1895 en Dos Ríos. Eh, digamos que, aínda que Martí morreu ao inicio da guerra, eh, as súas ideas eh, permitiron que o conflito continuara hasta a intervención dos Estados Unidos e a posterior independencia eh, formal mm, da isla. E de aí eh, podemos eh, pasar xa a, eh, a etapa da dictadura militar de Fulgencio Batista, eh, un salto grande, Eh, que foi, eh, digamos, eh, anterior a esa revolución cubana. Eh, Fulgeció Batista, chegou ao poder mediante un golpe de Estado, eh, e suspendeu a Constitución, disolveu o Congreso, impuso un Consello Consultivo, eliminou, eliminou o dereito a folga, restableceu a pena de morte, suspendeu garantías constitucionais e o seu régime empregou a represión brutal contra opositores por non falar da corrupción masiva e das ligazóns de Batista coa mafia estadounidense, control de casinos, prostitución e xogo na, na Habana, ademais de deixar as empresas multinacionais estadounidenses campar as súas anchas. Tambén, eh, baixo este goberno, eh, Cuba eh, volvese totalmente dependente de, eh, económicamente dos Estados Unidos, Cuba era un destino turístico de investimento norteamericano con gran parte de, da terra de azucre, minería e servizos en mans extranxeiras e o PIB per cápita era alto para a región pero con extrema desigualdade pobreza rural, desemprego estacional e Eh, toda este, este caldo de cultivo eh, foi o que trouxou un desaneiro de 1959 o triunfo da, da Revolución Cubana, cando eh, Batista fusiu do país e eh, as forzas de Fidel Castro tomaron o poder. Eh, a Revolución trouxou cambios profundos, radicais no político, económico e social, e transformou Cuba, eh, digamos, nun, nun estado... Eh, socialista con importantes murazas eh, sociales. Un minuto que aquí a Pénica nos, pre nos preparó a Carlos Puebla y a de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Pidel Y acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito hacer de Cuba un garito y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar seguir diciendo que los cuadreros por aquí dos bandoleros asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por escudo yfamando a los barbudos y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Jugando a la democracia Y el pueblo que en su desgracia Se acabara de morir Y seguir de modo cruel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 ineso llego Fidel, carros de pobra tradicionais, eu non sei se os que sodes eh, aquí ti queres da miña generación. Recordas aquela suspensión de carros puebla que viñera a Ferrol, estaba pre previsto nos anos 70 e eh, 76, 76, si. Si, hala que hala uh -huh. fomos, eh, a la fomos todos. E víamos de volta. Non <risas> deixaron cantar a carros pobra. Sí, oh. eh, ben, eh, en isto llego Fidel e chegou a revolución e traio unha serie de cambios Manel. Bueno, eu é certo que chegou a revolución non? e a compañía daba unha historia hasta ese momento. Eu creo que a revolución supuxo a ruptura con un modelo ne neocolonial e ademais eh, bueno, foi a creación do discurso que de supervivencia de Cuba, o discurso do ante, o discurso político do antiimperialismo. De todas maneiras, eu creo que Cuba, se é certo que se convirtou en ese momento nun un símbolo, non tanto de victoria absoluta, senón de resistencia, de dignidade, como se decía antes. E eu atrevo a decir de que de soberanía xostida no tempo, porque é certo que houve outros países que tamén vivieron circunstancias parecidas, como foi xa en Nicaragua, Vietnam, pero as salidas foron, foron distintas. Por tanto, digo que resistencia no tempo. Non? A cuestión é ver eh, o tema de Cuba, si se si somos capaces de ver o tema de Cuba e como combatir o imperialismo. Eu, ademais, aquí quero decir que estou en contra de todo tipo de imperialismo, non? e como combatir o, o imperialismo. E eu creo que Cuba, neste momento, por desgracia, ou que me equivoque, ten unha situación máis complicada. Eu non son dos que creo que, que Trump sea un payaso, porque non o é, é falli payasadas, O mesmo se dicía de Hitler e resulta que non era tan payaso, non? E entón creo que Cuba está en este momento máis complicado de outros, de outros momentos, mesmo do momento do período especial. Por que digo isto? Porque estamos nun novo reparto do mundo, E os parámetros de reparto non son os parámetros de defensa que fixero, que se fixo de Cuba por algúns estados en aquel momento, decir, Cuba agora mesmo está fora desos parámetros de, de reparto. Eu creo que agora mesmo Cuba, por desgracia, por desgracia, insisto por desgracia, a súa relevancia é máis xeopolítica e atrevo a decir que simbólica, pero non económica. E o xeodía o mundo se está repartindo em eh, por eh, na parte económica sobre, sobre todo non? Então creo que é unha situación que complica máis o problema de Cuba non? e logo, insisto eu creo que, por eso insisto moito que estou en contra de todo tipo de, de imperialismo, pero creo que hai algo que temos que recuperar se de verdad queremos axudar a Cuba non? e é eh, poñer no centro do debate no centro do debate, no centro da xenda política e tamén intelectual, porque tamén está fallando esa parte, por desgracia, eh, o antiimperialismo e a loita de clases ao mismo nivel. Porque se non falamos da loita de clases, o antiimperialismo é así, a dereita ten claro que está a favor do imperialismo, sexe a donde sexe, porque os seus intereses están outros. Portanto, eu creo que iso é vital, poñer ao mismo nivel o antiimperialismo e a loita de clases. É o que nos vai a sedar a introducirlo na sociedade e combatir de verdade esta situación. Se non, eu creo que estamos fastidiados ¿eh? sí. a ver eu en estas circunstancias o primeiro que se me ocurre decir é que eu tamén son cubano eh, síntome como síntome palestino porque temos un enemigo común porque temos unhas simpatías históricas dende de Galicia e porque si o porque, sí, porque non é como se si levarvámos nos xenes digamos o cariño, por un país, por un pobo, que é pobo cubano. Porque desde Galicia, Cuba non é indiferente, pase o que pase. Cantidade de xente, familiares, amigos, eh, amigas, teñen familia, eh, tuveron familia, e ainda, hoxe, eh, pues, reciben con, con alegría, na maioria casos, con alegría, con tristeza en outros, as noticias da súa xente. Por lo tanto... Non me queda máis remedio que decir que neste momento que eu vexio ao goberno cubano lesítimo no Estado no que viven. Para mí o goberno cubano eh, encabezado porque enseña, en este caso por Díaz Canel, eh, é un goberno lesítimo. E tamén teño que decir que o povo cubano ten o mesmo dereito que nosotros e que calquera outro povo do mundo a comer, a beber, a reírse e a disfrutar da vida. E o Estado norteamericano, que é o Estado máis asesino, máis cruel, máis miserable como Estado, que existiu e existe, négalle a este povo de Cuba, como lle está negando tamén aos palestinos, a posibilidade de ter enerxía. Está asfixiando a Cuba con o racionamento do petróleo, con os aranceles, con as pero tamén lle está negando a comida, porque está prohibindo que calquer eh, envío que sea de comida ou que sea de medicamentos ou que sea de outro estilo entre na illa e poda servir para dignificar a vida dos seus habitantes. Por lo tanto, non podes deixar de decir que o imperialismo norteamericano está demostrando en este momento a súa cara máis cruel, máis cruel en este caso, e digamos pola inmediatez polos días que estamos vivindo con Cuba pero que tamén a demostrou con, con Palestina recentemente e a sigue demostrando e fago un chamamento porque pues, é o que nos queda é o que nos queda eh, para mobilizarnos no sentido de defender primeiro o dereito de Cuba a ser un país libre a, ser un, a determinar o seu futuro e non, como decía outro día un médico e isto é un detalle curioso para falar un pouco do, do sentido do humor dos, dos americanos dos, eh, dos cubanos que decía, bueno, cada vez aparecen máis pintadas em Cuba que dicen, mirando para la, para mirando para Miami. Aquí hai petróleo, aquí hai petróleo. Y entonces decía, pero que quiere decir eso? Dice, que vengan y se leven ao governo. Dice pero como se te ocurre decir eso? Pero ti crees que se queden aí los americanos? Y dice, no, os americanos que se vayan con eles tamén. estamen. É o no sentido do humor que teñen algunos cubanos Pero efectivamente Non non há lugar Non pode ser eh, Aceptar, sin máis Por máis que a situación, e comparto o que decía Manel É moi complicada, moi difícil Pero eu, para min, digo O goberno cubano, é xítimo E o povo cubano ten delito a comer Como caquer ser humano e coaquer povo do mundo Si, sí, eu creo que É eh, el tema también fundamental que hay que pensar en la gente no que está viviendo ahí uh -huh. que lamentablemente en la situación a ellos le va a desfavorecer cada vez más lamentablemente porque por esa presión y lo que quieren yo lo que estoy viendo es que quien hace una muerte silenciosa en qué sentido silenciosa digo que nos que no se no nos enteremos nada de lo que pasa en la isla porque eso es lo que pasan en Venezuela, que no hoy nos enteramos de lo que está pasando en Venezuela tampoco ni lo que está pasando en Palestina porque no dejan informar entonces eso lleva al desgaste ¿eh? desgaste interno externo y por poner un ejemplo ahí yo creo que hasta la gente que está en contra del gobierno cubano que, este, ¿cómo se llama? por ejemplo, yo te ya leí un reportaje este pequeño pero de este y eh, la cantante cubana gloria stefanes sí. que, que dijo que esto no podía seguir así porque no solo por lo, por lo por lo que estaban haciendo con los inmigrantes raíces en Estados Unidos sino también que así a los familiares nuestros que tenemos ahí los están matando de alguna manera y para que lo diga ella que es una persona que, que bueno no creo que sea comunista no entonces yo creo que ahí es a donde este como ya la, yo creo que el mundo tiene que de alguna manera pensar un poquito en que si esto está ocurriendo y cada vez eh, el imperialismo hace lo que se le cante porque está haciendo lo que se le cante lamentablemente este va a llegar en cualquier momento que nos puede tocar y hasta aquí porque es así a mí me acuerdo que me decían este, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? No creo que pase nada en, cuando era joven, este como se llama, el estudiante. Y le decía mira qué, es, pues, o sea, los yanquis en cualquier momento, el imperialismo, y, y nos decían, no, eh, aquí en Uruguay no pasa. Y pasó, y pasó, porque tal cuando se dieron cuenta que Cuba, que era un ejemplo para, para la, la juventud, como se llama, se había conseguido una revolución nunca vista, nunca vista, Entonces ahí pues era barbarremos judíos, ¿no? Acá tenemos que cortarlo de alguna manera porque también es un este cómo se llama? Puede venir hacia América. Entonces vamos a tratar de cortar todo esto este y esperemos eh, que nosotros estemos 10 años, por ahí hay, hay países que tuvieron 15 o 20 años. Rafa. Bueno, vosotros para no repetir todo lo que dijeron Manel, yo casi Eh, Gustavo e eh, antes Celia non e é difícil non? Eu centraría en que facer non? Confiar nas resolucións da ONU Como victorias morais eh, eh, Cambia algo eh, Non. Vamos estudiar como facer corredores verdes Para enviar a xuda alimenticia Os 15 días rematan agora O día, o día 10, 11 ou 12 deste de mes de fevereiro, ¿no? dicía unha maneira de xauca, estamos no... noutros tempos, é certo, nos anos 90, eh, seguramente que vós lembrades, seguramente, estou seguro, Gustavo no que non estaba aquí, e cel era moi nova daquela, no, no noso país, en Galicia, en Ferrol, en Narón, en Coruña, en Santiago en Monforte, en Lugo, en Vigo surdiron movimentos de axuda política á revolución, tamén humanitaria en Ferrol Cocodrilo Verde a Francisco Villamil que ainda existe etc, etc eh... Rafa, se me permites leo si, uh, si, sí, sí, no, estaba rebatando remate, remate, disculpa sí, no. que facer agora eh, movilización Sin duda, agrupación, sin duda, sin dúbida, utilizando os movimentos que temos a nivel político, a nivel sindical, e eh, rematuga máxima, non, o fascismo e o imperialismo non se lle pode blanquear, non? Rafa, Rafa continuando a túa proposta. ves arredor do que está pasando con Cuba. Mobilización, propostas en radio, propostas no. en televisión, un mi debate... A mí o que máis me Joder, o que máis me vai xa moral, non? Ir a un instituto uff, e ver as pintadas que hai nos taboleiros de anuncios, non? Xen. nazis, box incluso nas portas das clases, non? E non estou falando dun instituto, estou falando de varios institutos. Non? Bueno, pues lembrade ahora carpetas que vos, todos vós tiñades no instituto. Unha das figuras que tiña, sin dúbida, era o che. Se, pero, che. Ben, sí, e agora... Claro. E mádas figuras do feminismo era aquilo falo, sí, se, sí, claro. se fixo con ela, incluso os republicanos, sí, eh, sí, que sí, que, sí, que sí, É certo eh, que esas cousas nos enseñaron moito, tal leva, eh? eh, pero non é menos certo un pouco o que dice o que dice Rafa, non? Eu aí no das movilizacións no das movilizacións quero deixar algo en riba da mesa, eh. Que hai mobilizacións en todo o mundo. Eu creo que nunca tantas mobilizacións xa houve no mundo pero creo que hai unha parte que falla estrepitosamente é que moita movilización pero pouca organización de futuro entón esa é a clave disto ¿no? moi pouca organización de futuro entón eso o sistema o asimila rápidamente o estamos vendo como... A ver se sintetizo una... un pouco a pregunta grandal Ostia, me fun polo estarrojo de... Non, non te fuches no, no, no, Sinteste orfo de organización política Que Non, no, no tanto orfo da organización eu si, política. Eu, si. eu non creo que tanto orfo de organización política, porque eu creo que mm, neste caso cunha en, en caso, pois eu creo que neste caso os políticos, as políticas, se eu estuve no debate anterior, que eu creo que estábamos todos menos Xaquín, bueno. e eu decía, unha das claves que eu creo que ten que revivir isto é o voltar a unha parte fundamental que é a parte sindical e falábamos das asambleas nas fábricas falando de imperialismo, do que significa imperialismo, asambleas nas fábricas falábamos da universidade falábamos do ensino que iso, e tecio a compañero incluso das asedores de veciños, me lembro eso é vital, e esa parte eu atrevo a decirlo, eu decía tamén aquel día aquí que eu diga eu que fai dos días que era secretario que dun sindicato pero eu creo que os sindicatos teñen que ser unha peza fundamental nisto Porque son os que chegan a esa parte que eu digo Que é imperialismo Loita de clases E eso é vital ese discurso eso é vital. Leo facía referencia hai un minuto Rafa eh, La Organización de las Naciones Unidas Vou ler tal cual o Rocollín Ha condonado oficialmente el bloqueo petrolero contra Cuba E anuncia el despliegue de ayuda humanitaria Para paliar la crisis energética E alimentaria Agudizada por esta medida coercitiva En lo esencial, la Asamblea General de la, de la ONU, en sesión de urgencia, ha aprobado una resolución que condena explícitamente el bloqueo, el suministro de combustible aquí, a, y a Cuba, a Cuba, disculpas, por considerarlo una violación al derecho internacional y una amenaza al bienestar humano. Se atribuirá un puente humanitario coordinado por agencias de la ONU, FAO, PMA, OMS, para garantizar el envío de medicamentos, alimentos y recursos esenciales. El secretario general destacó que asfixiar energéticamente a un país es una forma de castigo colectivo incompatible con la carga de, con la carta de las Naciones Unidas. Bueno, continúa esto eh, eh, Celia. Claro. Las Naciones Unidas, como decía Rafa, danos unha vitória moral coa cadena disto, eh, danos como, como, como que somos solidarios co que está pasando con Cuba, ¿no? O problema é, ¿que pasa despois? Que pasa con esta condena? A ver, eh, de efeito, o, o bloqueo que xa levaba sufrindo Cuba eh, ten eh, moitas resolucións na, de, das Nacións Unidas en contra, cos votos eh, sempre eh, a favor da permanencia o bloqueo de Estados Unidos e Israel. Entón, eh, digamos que as Nacións Unidas é un órgano inoperativo ou inservible neste sentido, É o único que parece que sí, que eu estou de acordo no tema das mobilizacións, pero no fondo hai un sentimento de impotencia eh, respecto a ao que está acontecendo, porque ti ves que bueno, que, no, que neste caso Donald Trump segue adiante, segue eh, a, eh, facendo do mundo o seu patio, e non hai un seito, ningún instrumento eh, capaz de que de paralo. Entón, As Nacións Unidas está moi ben as resolucións, pero pero non sirven de nada. De, de o canciller Bruno Rodríguez que estaba presente na na sesión leo. Esta votación non é só un triunfo diplomático. É un tributo á resistencia do noso pobo e unha reivindicación de que o mundo non aceptará que oxe o hambre e a oscuridad como armas de política exterior. Porque, homen, falar de xenocidio é unha cousa que, que, que, que sona así. Pero como lle chamamos cando un país deixa no, sen esa base fundamental que é a enerxía? Ten aquí uns datos económicos que logo leréis e credes. De como o petróleo, a falta de petróleo, está hundindo toda a economía cubana. Non hai país que aguante senón ten esa enerxía. A viña de Venezuela. Ora, sustitutivamente, pois... México parece que, que, que aguantou a, a presión non sei como chamalle isto sei como chamarlle isto de... pero morto, que, que va a morrer se si siguen así, que va a morrer ou que van pasaron moi mal, que xa o están pasando é unha evidencia, ningún país aguanta sin, sin, sin base energética, Gustavo é es que non hai outra palabra é un genocidio é eh, de alguna maneira no, no se está matando a la gente como en Palestina este con, con armas sino simplemente matándola de hambre y eso es un genocidio porque hay que acordarse de tantos lugares donde pasó lo mismo este cómo se llama y eh, como en África cuántos muertos en África durante años matando los de hambre dandles sabiendo todo lo que estaba pasando vale ese, ese, se puede decir genocio tranquilamente Ahí lo decíamos con manera yo es que esto lo que quieren hacer es eso genocios los van desgastando y, lo, y que, hambruna es sin, sin nada le comentaba que salió un, una señora de 60 años 30 eh, 80 80 dólares eh, 80 euros por mes para vivir este porque e no, aparte lo poco que había era que non había alimentación porque no llegaba e encima todavía este sin a enerxía iso es matar a la gente claro. a ver eu creo que Estados Unidos sabe que de, que Cuba é un referente antiimperialista no mundo o saben e eh, non están actuando igual nas últimas eh, ocasións, lease Palestina, lease Venezuela, lease Cuba, neste caso, non actúan igual, son, non cabe duda, que o enemigo é inteligente e sabe como actuar. Eles queren asfixiar pola falta de alimentos e pola falta de enerxía a, non só ao goberno, queren asfixiar tamén ao povo cubano para que sea o propio povo cubano que se cargue os seus dirigentes. Ese creo que é a maniobra que está tratando de, de executar Eh, o Estado norteamericano porque primeiro non queren que outro millón e medio de cubanos se desplanten nas en, en Miami, non lo soportarían non o lobby, norte, lobby cubano en Miami é moi forte, en Norteamérica tamén e decide moitas cousas, moito entón, unha cousa é a cara de payaso e de miserable que ten Trump e outra cousa son os que están detrás del o Estado que saben exactamente o que queren. Este o representa moi ben, pero os que están detrás saben exactamente o que queren e son os políticos de verdade, e son os economistas de verdade. E queren introducir, primeiro, queren que, que, que o povo se canse e sea o propio povo cubano os que viven na illa os que se carguen os seus dirigentes. Primeiro. Segundo, obligar a que acepten a un montón de empresas norteamericanas que se fagan cargo de todo. E eu creo, a miña humilde opinión, Quese é un pouco o objetivo e, sobre todo, a, a, a estrategia e a táctica que se marca eh, Trump con respecto a, a Cuba. Eh, como se lle chama eso? Pois pues se chama imperialismo, puro e duro, porque non ten outra palabra, para mí non ten outra palabra, é o imperialismo, que en outros tempos eh, facía que a CIA eh, organizara un golpe de Estado, como foi o caso de Guatemala nos anos 50, e agora por un lado, en Venezuela secuestra a un presidente electo, o secuestra, simplemente, eh, digamos, eh, desoyendo, incumplindo e violando as leis internacionais, e agora fai exactamente violar as leis internacionais, pero de outra maneira, porque creo que les, con Cuba teñen outro problema. Cuba para o mundo é un referente de internacionalismo, é un referente de antiimperialismo, que cando chegue Che a marcha para Guatemala e para Bolivia, Aquelo non foi en balde. Por máis de que despois aparecerán as camisetas do capitalismo a cara do Che, a experiencia, a experiencia e o exemplo do Che Guevara é unha experiencia de antiimperialismo, é unha experiencia de solidariedade. E Cuba, para moitísima xente, aínda sigue sendo un baluarte, por decir alguna palabra, un reducto. E, e os cubanos os cubanos son antiimperialistas. En xeral son antiimperialistas. Non xes gusta Outra cousa é que escoiten a radio de Miami, que a, xu a xuventude que era mm, imitar. Entón, eu me quedo coa... Perdón, remato. Bad Bunny, onde, decía, América, somos os americanos, non os norteamericanos. Eu creo que esa frase... E esas cousas fange máis daño ao Estado norteamericano, que había unha manifestación. El Bad Bunny, onde, fixo moito ben por Cuba. Vamos a ver un, uns poetas... Vamos a ver o Xala tuvemos aquí eso que nos di Rafa Hai que instalar, que nos, nos di eso Rafa Que temos que instalar que Aquí para, para, para retransmitir Por vídeo Non hai que instalar nada Retransmitir por vídeo Así se vería moi ben a bandeira Ben, pois pues vamos a ver Non, vamos a Vamos a escuchar. escoitar O que di Homera Jache Karel García Aurora, Feliu, Vicente Feliu E Pepe Ordaz Una canción fantástica. Uh -huh. Roja semilla que América alumbró Limpia baja de la higuera La sangre de flor de escuela de tu tubo humana que muda en muerte más se alzó Verde Cristo del olivo de la sierra Oración del oprimido Disparos de comunismo que se acuerdan el olvido de los pobres de la tierra Guevara, Guevara libre Que vara entero, que vara piel de guerrilla, que vara quimera en vuelo, que vara carne de ejemplo, mano de obrero, que vara letra y destino, que vara recuerdo y duelo, que vara, que vara tiempo, que vara. son vivo ese modelo es el yo Tan rosarina y cubana tu montura cambia el asma por las balas larga mochila de Hidalgo la aventura que a la estrella de tu frente puso alas Parece que usted va a matar a un hombre Al asesino dijiste La herida que pare sueño no se esconde Cuando agranda los cimientos de su estirpe Guevara, utopía al hombro Carisma al fuego Árbol del pan de los hombres Niño con luz de alfarero llevar visión de rumbo llevar al puerto latido de sacrificio precipicio a los sinceros que llevar a tiempos llevarán nuevos llevar a millón de rostros rostros de pueblo gran llevarvara de los santos Que anima el crecer de un credo llevará salud del mundo llevar eterno llevará fe de justicia llevará futuro en juego llevar llevar a tiempo llevarán nuevos llevará presente Félixio Pepe Ordaz Homerejoche, Rafa. Estávamos comentando, eh, volvemos outra vez ás teimas, non? Que facer, non? Antes falábamos de de mobilización e concordo totalmente con Celia. E concordo con Xaquín. E vosi, vosi Seis persoas, que recorde. Eh, eh, de que me estás falando? De la Superbol, a ver, me E ¿no? claro. me comentaron eso mesmo Este chico hizo un discurso de Por suposto con Manel ¿no? Sindicalismo, claro Como non, no? como non E ora vou a parte máis individual Relato, non? Antón te dicía, joder, é es que en Cuba sei, ¿eh? Joder, é es que en Cuba non hai democracia E entón me Se si me comparas a Cuba Con Estados Unidos, aseguro que hai democracia, non? Então, vou o relato individual, non? Es que en Cuba a gente pasa hambre, e digo, compara me, me Cuba con Haití, compara a Cuba con moitísimos outros países do mundo, onde hai democracia, inclusive, non? Non me compares con Galicia ou con España, non? Então, a loita polo relato que moitas ocasións calamos porque estamos fartos, non? Fartos de estar discutindo... Ou, ou de presentar reclamacións en todos os sitios non? pero imos seguir facendo eh, Bueno, o certo é que a pregunta de que facer eh, eh, digamos a o que pasa é que a resposta é complicada eh, máis neste, neste momento eh, agora eh, o que hai que facer respecto a Cuba pois eh, terían que ser os gobernos e a comunidade internacional que fixera unha presión sobre, sobre Estados Unidos, e especialmente esas famosas sancións que se aplican eh, bueno, contra os inimigos de Estados Unidos, pois neste caso facer unha, unha presión contra, contra ese goberno eh, pois con, con esas sancións. O que pasa que, por exemplo, a posición da Unión Europea E neste caso como, como no que leva pasado con Gaza ou, ou con Venezuela é simplemente berrar moi alto ou facer unha protesta por escrito e pouco máis Ben, eu eh, teño aquí unhas eh, datos consecuencias da, da, crise, eh, da crise do bloqueo máis alá da boa ou mala planificación interna o bloqueo, sobre todo enerxético, impide programar unha economía a longo plazo É certo que hai crisis na industria azucarera? Claro que hai crisis na industria azucarera Como non vai haber crisis? Non sei quem falaba de vós agora Que alguén lle decía que xa xa na idade Que xa non sei que, que non sei, non sei canto As ventas a nivel internacional baixan E máis agora sin petróleo Pesa todo estánse facendo eh, Intentos de enerxía alternativa Agora mesmo en construción 60 parques fotovoltaicos Tamén hai crisis na construcción Todos os setores productivos están sofrindo o bloqueo con reduccións moi significativas. Por exemplo, na agricultura un 5, 51% menos de producción. Un 52% menos de producción a pesca. En minas, na industria manufacturera, un 40%. Estos son datos oficiais do ONI. Todo isto leva como consecuencia a ter que comprar no exterior. Pero, claro, Eh, o carto é que pagalo hai que devolvelo todo iso leva a unha crise interna unha crise sanitaria unha crise eh, educativa unha crise tecnolóxica cubo foi puntero en moitas cousas de todos todo estes sectores. agora non pode ser ben, penso que non vou dar máis datos non vou o que está exportando España e o que está eh, comprando venezuelano a primer socio. ora claro, ora queda tan pouco entón o que a min parece, me resumindo isto, é que é un milagro que está pasando aí. Ten que haber unha cohesión unha cohesión ideolóxica moi grande na poboación, esa poboación que di Xaguín, que están tentando que revente te la coartada perfecta para dicir, xa ves? Cada vez que hai unha manifestación en Santiago, en Cuba, na Havana, de cento, as centras persoas, manificas aquí de tal manera que parece que é tremendo. E unha pregunta, como poden agontar? A ver, eu creo que a ver poner unha pica en Flandes e eu mais, eu, eu creo que os debates teñen que servir para eso, non? Para que eh digamos e, e que vaya todo na mesma ralla, porque senon non sí. Eu creo que temos que facer má reflexión. O pobo cubano, eu creo que non podemos nin votarlle a culpa, nin do que pase porque o que pase o decirán eles que en día eu estou casi seguro que o último palestino ou palestina que collas te dice que está a favor da resolución dos Estados Unidos porque non queren morrer non queren morrer e eh, que eu que se a realidade é falar da economía, claro mmm, si nos, si calquera de nos fala cun rapaz de 20 anos e 60 anos, dize, hostia e 60 anos, que pasou, non? o bloqueo, o explicamos, o podemos explicar, non sei que. e estamos no poder da razón, no... pero os feitos son outros, os feitos son outros, por eso eu digo que mm, me gustaría, e a ver se as sociedades occidentais, Europa, que decía a compañeira que son as que poden presionar todo eso, por eso decía antes que Cuba non é o mesmo agora, da mesma situación que fai, que fai un tempo, fai un tempo, xa estaría Rusia aí, ou China, ou non están igual que con Palestina, Eh, se romperon as regras de xogo mundiais. Se romperon absolutamente, non? E é certo que Estados Unidos é eh, a punta de lanza que rompeu todo eso pero non é menos certo que o xenocidio enerxético se estaban dando en outros países do mundo e por outros eh, por outros que nin sequera Estados Unidos, non? Meson unha, unha realidade. Por eso insisto moito en isto, que temos que facer en Venezuela que pasou, é dicir en, E temos que facer ese traballo para que obligue aos países, etc., de dicir que aquí, Cuba é a punta de lanza, é o momento, somos eh, que están aí na, no, no ollo do furacán, pero a autodeterminación dos povos, o antiimperialismo, é unha batalla de todos e de todo o mundo. E eu creo que por aí, creo que sí vamos a ser capaces de conseguirlo. Eu vou a ser moi bruto en este momento. en este momento. Ademais, o digo de entrada, me considero comunista. Agora tamén son consciente son consciente de que eh, teño que defender exactamente igual que dice Xaquín eh, teñen o goberno que teñen porque é a decisión dun pobo e ningún outro país ou pobo ten dereito a meterse aí, como España non ten dereito a meterse eh, no, noso, no noso país non teñen dereito pero non podo ir abertamente a defender o régimen, porque me vou a estrellar. Me vou a estrellar. E iso é unha desgracia Hai, obviamente que hai. pero eu creo que a batalla vai por aí, por ter claro que hai que defender o antiimperialismo e a autodeterminación dos povos. Estamos vivendo unha situación en España, camín e despois das eleccións de ontem, de que introduzca este tema, non? todo o mundo fala, e seguro que é así, Eh, se vota eh, en contra da inmigración Por eso se habla a Bascar En contra da inmigración en contra que... Eu creo que non Eu creo que o que realmente eh, Leva ao voto da extrema dereita É eh, que non lle perdona eh, A grande España, grande e libre Que o PSOE chegar a acordos con nacionalismo Eu creo que iso é a clave Iso é a clave desto E aí está quenes defendemos a autodeterminación e quenes non por iso digo, é unha batalla de, de clases porque a dereita está a favor do imperialismo sexe sobre a colonización de Galiza, sexe o imperialismo sobre Cuba, etc, etc e temos que terlo claro, se non o temos claro non vamos a convencer a ninguno eh... é unha opinión moi particular claro, claro, claro, sí, podes estar aquí por sí, yo, por... lo que en referencia a lo que está conando este yo digo Y lo que decía acá el compañero eh, una cosa es lo que quieren hacer llegar la Cuba, a la gente para que se dejaste y dejaste a este cómo se llama, al gobierno, ¿no? al que hay. Que lo hicieron encontrarion en Venezuela. En Venezuela qué hicieron? arrancaron a uno de los que supuestamente es cómo se llama, eh, era el más problemático para ellos. Pero ¿qué pasa? Decidieron dejar porque sabían que no iban a poder este, con pues la gente a pesar de todo lo que de todo lo que estaban que con su dificultad y los demás eh, no iban a poder provocar lo que quieren hacer en, en, en cuba entonces eh, yo la pregunta que me hago a, a todo esto es si su, supuestamente llegaran a lograr lo que esperemos que no pero que terminen desgastando tanto en a Venezuela como a, como a Cuba. En este caso estamos hablando de Cuba, ¿no? que dejaste al gobierno. No, ¿Despós qué? Uh -huh. okay, esa esa es la pregunta. ¿Despós yeah. qué? Que la miseria minuto... va a ser el doble, porque no creo que vayan a arreglar de nada nadie. Ese es el tema. Xa que en un minuto, Rafa, en un minuto, eh, que ten que des, logo ten que dar un anuncio <risa> eu Eu, de verdad, que... Mm, unha parte de, de, de, do que se pode facer agora por concretar algo é dicir, o exemplo de Cuba é un exemplo que eh, vale para unha parte da población na que estamos vivindo xente da nosa quinta pero aí outra que non vale Ai, xente xovem ve Cuba de outra forma distinta ve a forma, de forma diferente non, non exactamente pero, eh, quedome con unha cousa se algo aprendimos de Cuba foron dúas, polo menos dúas cousas o antiimperialismo por un lado e a solidaridade internacional Eu non sei se Manel ten razón cando fala de que teña que haber organizaciónes o sindicalismo, a leite de clases estou seguro que sí, pero probablemente nos, os tiros non vayan por aí en este momento sino que vayan por outro lado entón, quédome, se somos capaces de, como sociedade ofertar que o antiimperialismo paga a pena e e que a solidariedade internacional tamén paga a pena eh, praticála, pois pues, é o que podemos facer, porque o resto non está nas nosas mans. En este momento, polo menos polo que veixo eu, eh, eu, non quero decir que non haxa que sair da rúa, que non haxa que escribir documentos, que non haxa que facer. Habrá que facer un mogollón de cousas, pero dáme a sensación de que eh, va a depender máis dos propios cubanos, dos propios cubanos, e de que eh, outras forzas que están presentes e moi presentes, esa é a miña opinión tamén van a intervir pero que o que se va a vender é eh, los cubanos votan o seu goberno é o que queren Donald Trump e compañía porque non queren a outro millón de cubanos en Miami non lo soportaría, non poden aguantar eso Rafa, medio minuto menos, falábamos o principio de movilización agrupada nas, nas diferentes campos que falamos. depois falábamos de gañar o relato por medio da información de xeito individual ou colectivo como todos sabemos e ora retomo como, como loitar contra o imperialismo gobernando gobernando de momento gañando lecios para exercer o poder que non é o mesmo eh? é dicir homenaxe a Gustavo unha fronte ampla un frente amplio coas particularidades que todos sabemos Sería Bueno, eu creo que eh, para min agora mesmo é fundamental que haxa eh, dentro desa comunidade internacional e dos, eh, das potencias emergentes ou potencias eh, que están ausentes en foitas das loitas actuais para a, a Donald Trump porque hoxe Cuba Mañá Groenlandia e despois Quén sabe uh -huh. Pois Levamos exactamente 55 minutos Dios. 55 minutos falando de Cuba Dire eso de É que non chega o tempo no, no, Non chega uh -huh. eh, Primeiro disculpar Que me mandan un whatsapp dicindo que me equivoquei Que dixen 93.9 O día O no día de Radio Feliz Pinó 102.3 Ah. 102.3 bueno, pues, Celia, Celia, tiñas un recado Falamos de Cuba Falamos de antiperialismo Pero unha cousa eh, Que temos unha marcha Para denunciar o estado de abandono Do, do barrio Nomeadamente das fochancas sí, O bindeiro eh, domingo Día 15 de febreiro ás eh, 12 horas na, saindo da tapona Temos o primeiro roteiro eh, Polas fochancas de Canido Eh, bueno, para denunciar o estado de abandono que, que está sufrindo o barrio por parte do Concello. Bueno, meus compañeros, Celia, Gustavo, Xaquín, Manel, Rafa... Unha tarde non moño, unha tarde non morada Unha semana inteira xa se, se caminado Gracias a todos vos Gracias a Pepa no control técnico con radio A Radio Libre Comunitaria A Terra de Tarasancos César Pita no meda asociación xo de Portugal no Moño do Vento Gracias Saúde para todos e para todas Viva Cuba Libre Viva Cuba Hay locuras que son poesía Hay locuras de honrar raro lugar Hay locuras sin nombre sin fecha, sin cura que no vale la pena curar Hay locuras que son Como brazos de mar Te sorprenden Te arrastran Te pierden y ya Hay locuras de ley Pero no de buscar Hay locuras Que son la locura Personales locuras de dos Hay locuras que imprimen Dulces, quemaduras Locuras de diosa y de Dios Hay locuras que hicieron el día Hay locuras que están por venir Hay locuras tan vivas, tan sanas É unha delas é a mi mori